AHA, AHA, FIJA! Eguerdi hon, oraindela gutxi Petronor izan genuen izpide eta soritxarrez berriro izango dugu garkoan, mentzeno iesa dela eta. Garikoitz plazaela, eguzki ekologista taldeko kidea daukagu telefonaren beste eta ia da gurtzen dugu. Kaixo, zer modu Garikoitz? Kaixo, ondotazuek, espero menak ondototea. Ederki, min ezker. Aizu, e, asigua gara pixka bat azaltzen, zer gertatu den, e, ontzat ematen dituzu enpresak emandakoa salpenak, e, eta, bueno, zen olako larritasuna izan du gertatutakoak? dagoak? Bueno... Eh, Pensat de gertatu dena eh, denok eh, entzuden zuela zerbait, baina, bueno, eh, gauza da, ba... Ie eh, ema jiren oita zazpian, kraspanao, eo eh, txeyen oita zazpian, eh, ba patean ba erritarrek abisua eman zutela uztarrek erritarrek muski taldeko eh alegia abisua eman zuen esenez ba usain eh e, bat bueno, arraro bat zegoela eh bueno, somaten zela eta bar eta bueno ba horren ondorioz eh jakin zen da izan zen benceno isur bat zegoela eh benceno en gai kutsakor, bueno, gas kutchakor se asteko ehiago. Gas eskutsu bat da eta e, duenez azorren agurietako bat da e, dosi altuetan eta, eta jarraituetan, nin e, bizi sortzaile garrantzitsu bat e, dela. Mm -hmm. eh isurketa hori edo edo airera agindako isurketa hori e, Petronorreko horreko instalazioak dizetorren petron horrenako e, gordetzeko gordailu edo tanke e, batetik dizetorren eta bueno ba eta bisur esan zuten e, tanke horren akatsa, akatsa bat egon zela e, eta bueno ba alako piko altu bat eman zuen kontuan izan ba normalean gomendatzen dela e, bueno, gomendioa dela En, en Europako araudien arabera bost mikrogramo metro kubikoko, ez, ez, kubikoko ez gainditzea mm -hmm. eta e, momentu batzutan, mm, no, tarte batean mm, e, e, biat berreun e, mikrogramo ematen arituzen, neurgailu batzuetan en, zera muskizko zentralninguruan lau neurgailu 5 Bueno, iru finko eta bat moikorra, baino baino egonkorra, ni zein mm -hmm. daude. Aire, kali, aire kalitatean neurtzen dute. Ja, neurtzen dutenak eta haietako bik bereziki maxutzen e, neurri ne, neurri altua. Bizkat e, ba ba, ba egoera kokatzeko. Eh, mm -hmm. Eusko Jaurlaritzako, bueno, gai honen ardura hartu zuen osasun publikokoko, posikoak, eh, horrela Herri e, osasunako, osasun publikoak eta eta e, bueno, ba, esan zuten eh barriskurik etzegoela, ba bapate bapatean ba e, isurketa gertatuta laster e, neurri jaitsi egin zelako. Eh bai, desagertu ez Hmm. eh e, egia da oso lurrungarria dela, oso bolatila dela Venezuela eta sausen ondorioz eh ai, e, edo xe doazkar za baldu zela eguratzean, ta horratik kontzentrazio jetzin zelatsa Gauza da, ba, iluntzean edo bueno, iluntzan ilunuta gero, ze horguina zortzetan dago, ba bueno, 6 sei aurrera, ba berriro igo egin zen eh e, benzeno kopudua, eh ba hori goizean ema zuen neurrien antzekotara, itxo berbera berdinak da, maila, maila berdina. Eta orduan eh korrekata presaka eh deiak egin zituzten, ba jendeak etxeetan geratzeko, ezirteteko, zueen eh zueen lekuetan eh geratzen, e, ta e, ber. Bueno, eh protocolo bat martxan jarritzen hor. Hori da, hori da. Udaltzainak, musizko udaltzainak herrian zehar e, dei hori egiten ditu ziren megafonia Meafonia bidez, Eta bueno, ba ere, ba zabaldu zen, ba gaia jakinala, ba zabaldu zen. Hori da gutxi horabera ge, gertakarian gertatu zena. Mhm. <hazio> <hazio> Arasoak egon dira neurketekin. Bueno, eh neurketak noski e, egiten jarraituztuen, esan zuten eh ba e, ere bazituztela eta hilek ere martxan jarriztuztela eta eta bueno, ba, gauean ere, bueno, isurketa izur, edo izandako e, gertakari maila hartuko berdekari hori eh egin zen eh neurri batean, eta gero ba aurrengo goizean eh hoita ja, ez bai uh -huh. e, ba, beste pikotxo bat egon zen e, baina bueno hori esate zuten zela ba pizkat eh bai gunean baldintzak eta bueno ba egunentian gertatzen den evaporazioa eta bat baina ez noski aurreko eguneko bi zer ikusi zituen asko asko txikiagoa. awa ordun ba bueno eh neugarioekin nikuzte eh ezklarazurikion buke eta o datorik mm -hmm. esateko, eh noketa gaizki daudenik. Alerdantziz gure ustez egon zena zan, norgailu hoiek emandako neurketek eskatzen eh, eh, zutenaren interpretazioarekin eh mm -hmm. narazua, hau da, gure ustez ez duten egoki jokatu. Eh, menciono veces bueno, eh, xileno, tolueno eh, eta etilbencenoa, hoiek normalen elkarrekin doa. Neorretenan beste agartzen dira. Eta bueno, horiek bakoitzak ere bere pikoak eman zitun, eh? Baina bueno, gase sorta horietz neurrietan agertzen eh agertzen diantean, ba bueno, ba, deslogo, eh beru de lotzen zergatik eh gauean eh eskatu bazuten etxea, jendea etxean edo belekuar nenderateko e, edo faiesteko irtetea eta bar, edo kirolak egiteko eta beste mm hainbat -hmm. auza, estatutazuta zergatik etzutzen gauza bera eskatu eh el guardia izan bai el guardia izan bazen le ningo eta eta bestea bezin larria edo garrantzitsua e, izan balinazen eta ere gehiago prekauzioagatik e, dagoean egindako eskaera es, es, eskaera hori e, mantendu zuten urrengo eguneko e, guardia arratzaldera ze Mm. eh, azumba, bueno, vaingo ba, lengo aldera hori, hori da. Zertatik mm. eh, momentu batean eh berriskutsua bihurtu zena, zertatik aurreneko momentuan ez zen ez zen zuzen ere eskatu zue ba Guillermo Herrero, Cresbanes, Guillermo Herrero eskoeratu litzako sas zuzendariaren publiko con su sindariaren dimisioa. Eh Arrazoi honengatik, eh, Geiagorengatik. Bai, e, bueno, eh, nagusiki bi Arrazoi izango nuke eh batetik uzten dugulako egoera oso dela ondo koberatu kontuan izan gai honetan ez dutela ez dute bakarrik eh e, e, osasun saileko osasun publikoak ere parte hartzen baita ere gurumena eta eta industriak ere hor e, daude eh eta osasunan barruan baita ere os, e, os, e, lan osasunaren osa, la ala laboral ere hartuko litzateke eh baina bueno sail horrien danaren koordinazioa berdu zen bere esku eta uzten dugu bere, bere jarduera Ez dela bat izan, eta gertakaria zorionez. Ez da, ezer zer larri dikertatu, baina gertatu zitekeen. Eta, ausen mm. dugu, ez dela bat izan, ez zori bakarrik, ez berak komunikadietan, eta garra bat ziak zenbait komunikadietan, e, bueno, egin zuen agerraldietan, berak garrantziak entzentzion e, e, gaiari, baxen ez, ba, bai, baina gaiar bezkutsua dela eta bar, baina ba, nola baita denaberion ere itzultzen anizela, eta... Eh, Horrelako zailiak zituen batetik, eta gero bestetik, urringo gunean, ba, ukatzen zuen, bediek eskatu zuen zala konfinamentu bat. Ez, itez, ez zioten konfinamentu ditu. Baina, hau ziru esaltan gizitzen ean, zauden lekultik ezun mugitzeko, etxetik ez mugitzeko, e, kalega ez zirpeteko e, e, eta ere gutxiago, kirola eta bar e, egitera, eta bar, eskatzen zaizunean azkenean, Eh, praktikan legez agian ez du konfinamentu izena, baina eh, praktikan konfinez eroskatzen eh, ari zaizu administrazioa. Eta, bueno, ba, normalean, normalean, eh, zalantzaren aurrean, ba, ba, egin egiten dezu, bez? Eh, ordu ma, bueno, irizte dugu, bateetikor eh, oso jarrera arduragabea izan izan zuela eta eta gaiak zuen garrantziaren nerrikoa etzela izan eta bestetik eta, eta, ez, eta ez du garrantzi gutxiagorrek eh, ba herripikatzen den egoera bat dela eh, ba nalabait ne, neurgailuen kontroleza zezanai dogorrekin Uke Euskal Herrian eukietak ne, munduko neurgailuriko berenak, ez dela kasua, baina bueno, e, neurgailuriko berenak, baina espadago inor neurgailu horrek ematen dituzten neurriai kaso egiten diena eta eta oietan ematen ari dina arira abizuak ematen ari emango dituena, altara eperre dau neurgailuak. Hau da, kasu hontan ere, beste zenbetetan gerratu duen bezala, erritatek amaitzu den nabizua, aizue emen zerbait arraroa dago, ze usai dago eta bueno, batzuk izan dizten, ba eh, eh, arnaz aparatuko eh, irritazioak edo eh azkureak, eztulak, eh, begietakoak eta bar eh izan dituzea, batzere jente jende sentibrena berez eh, horrelako gaitzak eta dituz ditu jendeak, umeak eta bar. Baia, bueno, azkenean, eh, herritarren manzu zen lehenengo abisua eta ez gure neurgailuen sistemek. Mm. Zergatik, ba, praktikan ez dagoelako inor, norai esateko neurgailu begira. Adibidez, eh, mm, en en sism, sismografikoengatik sismo alegia, ba, e, lurikara bat e, etorri daitekelako edo abisu bat ematen bada, ez dala gure kasua hemen ez dalako bat ere goikoa izaten izaten hori, ba eh mm, alako departamentu dago esengodi zuzena eh, zer eta nola eh, jokatu eta aurre aurrikusi baiteke nola nola jokatu berden hmm. eta bueno ba gaien gustatzen ez zaion adibidez balimada ere eguraldi eh, arazo, arazoak daudenean eh, abizu horiak eh eh, eh laranja eta, eta bar eh, ematen dizkizu Euskal Metek, edo Euskal Herriko e, euraldia kudeatzeko sistemak eman dizidu. Ez du, ez du norberak hartzen edabakia edugeletxe batek. E? norbait dago horretaz arduratzen dena. Kasu Kasuntan ez da horrela gertatzen. Alegia, neurgailuetan zen neurri ematen den, ez da ez da arduratzen egin praktikan inor. Neurgaila korra daude, neurriak korra daude, baina ez da arduratzen. Eta horregatik, bi arrazoideen eta horrek suposatzen duen da eh eh nahola eskatzen genuen zuzendarionen dimisia eta zor dugu bai. Eh garikote bueno, e, e, izan deskago larrialdia amaitu dela ja da. Bueno, eh berria ke san san dute baietz izan ere eh gaur ba e, ber hostirala e, eh aste artean egozen azkeneko horrela pikoa edo E, gorakada ba astearteko gorakada txiki bat eh? bueno, txiki bat e, esan dizan bezala bost, bost balimadan eurria mikorraamometro kubikoko e, berrogeita luz, berrogeita zazpi mikrogramoko mikorraamoko e, beste bigoera bat e, egon zene asteartean eta esan zuten orinola orin, orin, orin, orin, orin bat zela epizodurin bukera alegia e, egin beharreko konponketak egiten egitearen ondorio zedo amait, amaitu zituzte maitua aurretik izandako azkeneko pikoa e eh, ulertzera eman dute beintzat. Beraz, eh begaiak emaitu zuten ematen dutela. Claro, guk ez daki guk ez, da, ez daukagu ziurtazioak, pentsatu nahi dugu horrela dela eh, eh orainguan bukatu bukatut edo oraingoaldi honetakoaintzat eh e, gain ditu dela eta eta amaitu dela baina batetik kontuan izan petronorek ez duela txintike ere izan bueno esan duela bueno, ba, arazo bat izan duela eta eta barkamenak edo nolako nola, zorbait nola, nola, nola, eskaten dizketela herritarrei eta bar Usten dugu oso, oso azalpen eskasa e, arazoaren sortzailearen aldetik Usten dugu herritarrek e, e, informazio eh se hatago amarri eta bestetik em, ba, administrazioak ere ez, ez du askoz informazio gehiago izan. eta bide horretan eta baita ere zuzendaren imisie eskararekin batera elotuber dugu bestea protokolak erbetetzea alegia gaur egun internetzio normalian protokolo bat egun hartu daude. Kaso ondan, sebe zoiru eitzen zaio e, protokoloari, torturen norka istanbuleko protokoloa dagoen bezala, eta beste inbaga ditan beste inbat protokoloa dagoen bezala, eh? eta eta horre ere, ba, esaten da, informazioak, erritarrakiko informazioak izan behar duela, zehatza eta argia, alegia, laburra eta argia beste erabatea izan da. Eta kaso ondan, laburra bai izan da, baino argia batez. Uh -huh. Argia batez. E... Eh ziurrazki eh zuk eh sanduzunagatik, e, informazio faltagatik, datik, baita ere, e, ba orain dela gutxi ere egondelako alako kasu bat izuzketa bat. Hau da asko errepikatzen dela eta imaginatzen dugu ba muskizeko eta inguruko jendea eh kezkatuta azer egongo dala, ezta? Da? E, Nola hartu du horrengonetan herria gertatutakoa, badakiguia egon dela manifestazio bat, e, zer, zer sumatzen da kalean? ematen du egoal Petronorrek diru gehiago banatu beharko du herritarren artean, ez da horrengonetan? Bai, bueno, e, bar, kontonitzen hartu gugutxorera azteu betelenago zute bat egon zela e, baitare, orduan bakaro... E, en... Gertakariak errepitatu dupilatu egiten di eta karo inguruan bizn senddarrentzakoaria ba, azal gutxiere gutxinez azaldagarriak dira. E, ondorioz ba, normala da jendea azzer egotea eta esan duzu bezala ba, gertatu urduko no nahi desateko e, la, larun baterakoia da e, manifestazioa bat tanto latu zuten. E, e, manifestazio ba, ba, bueno, ikusten nagusiki... E, avantoko eta musizoa eta bueno meatzaldeko jendeak parte hartu hartuzuna ez soilik baina bueno bai bai bai nagusiki e, e, ba manifestazio jendezko gertan dago instaleko purua eh hartuta eta nolaik bere aserrrea ta egonezina eh e, ez eta eta ez, ez hori okarik baizik eta bai administrazioari eta bai petron horri eh bideak ezten bidia eguztzeko, noralabait e, gertatu ez daitezten da saihestu ditzaten. E, nola egiten da hori? Bueno, ba, egia esan, ez daukagu e, datu oso oso zehatzik, e, informazio oso oso zehatzak ez daude, baina e, bai esan behar, eh langileen aldetik edo langileen sindikatuen aldetik bai egondiela azken aldiantan e, kexak Ba, nolabait, eh, hainbat instalazio, eta duela bat ere egoera honean, eta mantenimentu eh, beharrak ez dira dela betetzen, eta eh, esaten, esaten dutena. Eh, Egiezan, informazio hori eta oso lasaigarria. Hmm. Eh, eta, eta, eta, bueno, ba, maillartan, berriz diot usten dut, eh, denok gizarteak orokorrean, baino batez ere, inguruko herritarrak, menezi dutela informazio... Informazio zehatza eh, egoeraren inguruan, petronolgorko instalazioen inguruan eta eta gertutako etorkizunean diren hartuko den aurrien inguruan. Bai, segun hartasun aldetik hartuko direnak, baina bai, ba mantenimiento arazoa bali maude, mantenimiento aldetik eh aptuko direnak. Egi esan, ez dira zera oso, oso baikorrak. Eh, zertsortan, zertzatik begia ba, da Petronorren e, gaitasuna, presionatzeko gaitasuna oso handia delako, Paper Petronorrek eh e, ba, e, Euskal Herriko enpresa Nagusien bezala, ba, nagusi, nagusi ba suposatzen dituelako lanpostu asko e, beremen berdukitzea, eh diru iturri garrantziora eta, eta horrenak azkenean eh administrazioari eh bai Bizkaiko e, aldundieri eta bai Ezkerraltzari Ba asko egiten dio dau eragiten dio, eta eta ondorioz, esango nuke ba orain arte geratu beza, neurri ba, e, ontan e, egiten utziko utziiko diela. E, kontuan izan eta baiipatzen dugu e, behin baina gehiagotan, ba, e, Petronorrek berrogeita hamar uste baina e, jarduera e, list, baimen edozientzia gabe aritu dela eta edo edozen e, enpresa baita. E, autonomo edo enpresa, e, persona bakarren da, izan da ere e, enpresa bat irikitzeko udalaren e, e, jarduera, e, baimena, oza, e, aktibida, jarduera baimena, licentziaktibidat jarduera baimena behar duela eta petronorreke gai, eta petronorreke zaitu urte piloat hori gabe eta gaur egun ere, ba hainbat obrekin eta badakigu arazoak dituela e, muskizko udalarekin eta bat, horregatik Ar, ez ara ezgra baikor baina horrek ez du esan nahi, ez isili isiliratu bardu dugunik eta ez her egin gabe eh geratu bardu dugunik orrunba bueno e, gure kexa eta eskaera eh bon, pa, pauso, pauso bat da, baina baina noski e, guk e, garbi daukagu eta eskaten dugu herritarrei ez ez deitezela isil ez ditu arazoen aurrean e, ez zer merik eta eta, bueno, ba, kexatu eta aurre aurre egin behar zaiela ea horrela horrela horrela zen dugun perenekartzea e, izan ere e, Euskal Herrian enpresak utxakor de xente ditu eta gutxinez gutxinez gutxinez eskatu behar digunada e, dauden arauak behar dan bezala betetzea Ba, arikoz plazaola eguzki taldeko kidea eskartzen dizugu zure asalpenak eta nahi duzuen artea Ba, mi esker, zuei eta eta aurrengora arte. Era urte. Aio.